«Повернутися за вами?» «Ні, не треба. Сама доберуся». «Чому ви така?» «Яка?» «Така». «Яка вже є? Не хочу створювати вам дискомфорт». «Я нікуди не поспішаю, тож можу зачекати». «Доведеться чекати годину, може більше?» «Добре». Тереза піднялася сходами на другий поверх. Натиснула на дзвінок. «Доброї ночі. Я Тереза», – вдавано радісно привіталася вона. «Проходьте», – на порозі стояв чоловік. «Ви знаєте умови, так?» Так, звичайно. Я вас просто обіймаю і все. Так, я знаю, не хвилюйтеся. Я вас можу обійняти, або якось незручно. Я ж чоловік, то я повинен обіймати. Може, від того і ваші проблеми, що ви вирішуєте, хто і що повинен. Давайте усе ж таки спробую я, добре? А говорити можемо. Якщо потрібно, то так, але іноді гарно і просто помовчати. Вибачте, я врису якісь дурниці. Я просто ніколи не та не бійтеся. Договорюйте. Не користалися послугами обіймайлика, так? Так. Нічого страшного, просто розслабтеся і дайте мені руку. Аж тепер Тереза згадала, що забула в машині сумку зі змінним одягом. Нехай уже, не бігти ж назад. Чоловік повів її до кімнати. Разом сіли на канапу. Тереза присунулася ближче і обійняла його. Гарно, прошепотів він. Мовчіть, попрохала. Заплющіть очі і думайте про тепло, яке відчуваєте Добре Тереза міцно тримала чоловіка в обіймах Збоку це могло би видатися кумедним або зворушливим Великий мужчина, якого тримає в руках маленька жінка Чоловік заплющив очі і слухав тепло Ні, це лише тільки йому здається, що він самотній Ні, він не сам Довкола нього світ, і це тепло Легке, мов літня хмаринка і йому стає так само легко. Він усміхається. Все буде добре. Він незабаром навіть піде таки на могилу друга. Треба змиритися. Він помер. Він не повернеться. Усе, на що треба сподіватися, йому там краще, ніж було тут. Чому він не бував раніше? Бо все не міг повірити, що в труні, яку допомагав нести, лежав його друг. Не міг повірити в склянку горілки зі шматочком сірого хліба. Ів Некролог у місцевій газеті. Тереза міцно його обіймала. А він знав, що завтра усміхнеться фотографії на пам'ятнику і скаже «Прости мені, друже, без тебе зовсім не те». За годину Тереза вже сиділа в машині. Чоловік простягнув їй стаканчики з кавою. Тереза випадково торкнулася його руки, коли забирала каву. Сполохано глянула на нього. «Не холодна?» – турботливо перепитав. «Ні, дякую. Саме така, аби пити і отримувати задоволення». Тереза з насолодою зробила перший ковток. «Маруся вічно зі мною свариться, що я каву доводжу до такого стану, що треба потім у мікрохвильовці розігрівати». «А це можна робити?» – здивовано перепитав чоловік. «Не знаю. Я роблю. І Маруся робить». Тереза спіймала себе на думці, що не зводить очей з його рук. «Маруся – сестра?» «Ні, мешкає зі мною». Тереза зробила ще кілька ковточків. «Подруга?» «Це довга історія», – відкинулася на спинку крісла і заплющила очі. «Втомилися?» «Трохи, день був важкий. Уже ніч, ви завжди так працюєте?» «Як коли?» – відповіла Тереза. «Чому воно відповідає на його запитання? І чому він взагалі ставить їх? І чому вона хоче ще раз торкнутися його?» Ні, то пусте все, це просто втома нерви і звичайні феромони Куди вас відвести, перепитав чоловік Додому, розплющила очі Тереза і втомлено поглянула на нього Адресу можете назвати? Обережно торкнувся її руки Ой, справді, забрала руку і назвала адресу А можна не додому спочатку? А куди? Не знаю, маю таке відчуття, що якщо відпущу вас, то вже більше ніколи не побачу вам того треба? спитала Тереза і одразу пошкодувала, що, може, вкотре відреагувала за жорстко. Зрештою, вона ж йому нічого не винна і їй все одно, що він подумає чи не подумає, правда ж? Не знаю, зізнався чоловік. Тим більше відвезіть мене, будь ласка, додому, наполягла Тереза. Гаразд, якщо ви справді хочете, чоловік зітхнув і завів авто. Тереза замислилася, чи направду хоче додому. Мабуть, ні. «Нікуди вона зараз не хоче, в принципі. Можна й тут сидіти, у машині з незнайомцем. До речі, вона ж навіть не спитала, як його звуть. «Я не те, щоб додому хочу, просто кудись, аби відпочити, щоб ніхто нічого не говорив». «Складне завдання», – замислився чоловік.